Egunon, eguerdi ongabontzui entzulei ongietorri Mugamers podkastera. Ba, dakiz dute, ez duen bideo jokoen eta gainera daierzek eta daierzek eta daierzekoen mintza praktika. E, nik brutal lan zu, Eta, ba, irundik, orain dikan, ba, daier dugu, kaixo daierz? Kaixo. Kontatu diate, ba, azken, azken egunetan, ba, kristianako bero olatua bizitzan egin zaretela, ez da? Bai, bai, bizizan dugu. E, zorionez, ja, atzo, bai, egoizean bai, jarretzen zuen sekulako gero, baina arratsalde partean, bapaltean ama piko grado jetxi izun. O, bai. Eta bukatu genuen gaua, ogei, ogeita gutxi gradoekin, da oso gustara. Oh, o, Baina bai, azkenean bukatu da, eta zorionez. Baina, bai, bai. Ni flipatzen egin nintzen, zeren, e, ba, bueno, kuadrillean, e, e, zera, e, whatsappeko txatean, hor, e, ba, zenbateko zen beroa beste lagun batenda iakoa, e, ba, berrogei gerradoko maksima itxoiten, e, bueno, e, ozagoela pixkat, e, eman da, eta, ba, batean ikusten du kuadrilleako txatean, ba, duela amaos minutu eurie egin du. <laughs> <laughs> bai, bai, bai. <laughs> bueno, es que normalean horrelako orrelako berolatua orrela bukatzen dira. Eh. Bai. bai. euriarekin eta trumoiekin. Osanoso no? Ba, bueno, emendican Barcelona, pa, pa beroa eta euririk ez. <laughs> men euri ez du rite normalean eta. Eta bueno, ba ondo, beste batutarako, ba, nahiko gaizki. Eh, entzuten ari zareten bezala, bat gaur pixkat izango da. Ba, ba pixkat, eh, ba, bueno, saio lasaiago bat, ez da, ez, da, ez da gongo musika de rekomendazio, bezik eta nahi nik aukeratu da musika bat hartu dut. Eta, ba, komendatu genuen bezala, eh, denboraldiko oberenak eh, aukeratuko ditugu. Edo pixka bat, ba, bueno, eh, denboraldi honetan gustatu zaizkigun jokoetaz mintzatuko gara, horla pixka, laburpe modura, okay. e... Eh, Ni pentsatut eta da, daierzeke ba hau ez du pentsatu baina nire bon, nere ideia izan da, esak beste maus ateracodan baia ba ere bai eh nere kasuan adibez eh denboraldiko okerrenetatik hastea, ez? Ez e, hoi hoje gomendatzeko edo hoje denbora gileo emateko baizik eta peskat ba, perspektiba emateko, ez? E, Bakoitzaren beste joku mota gustatzen zaizkion, hau segurazki joan komentatuko dugu, zerren bakoitzak badauka bere bere jokuunak eta bar. E, baina bueno, hori izan da nire ideia. Eta eierzek baietzen duztaren, hau da, ba, pixkat, e, podcast hau da, nire kasuan e, diktadura bat, nik aukeratzen dut, eta Bueno, bueno, bueno, bigarrela, eh, horretizudan diktadura izorbatuko Vale, bidiktadura bat izango da orduan Eta bueno, ba, pixkat, joku batetik bestera, nire deia zan, ba, bueno, modula zai batean, ba, joku batetik bestera salto egitea E, batez ere, ba, bueno, batek zeo zer komentatzen duenean, ba, di bez, ba, besteak, e, beste gauza bat gogoratzen badu edo joku horri buruz ba, galdera bat ezaten badu, pos, pixkat saltoiek egitea, beraz, ba, bueno, izango da saio e, kaotikoago bat. Ba, bueno, espero dezagun, ba, gustatzea eta pixkat, ba, ba bueno, disfrutatzea. E, ez dakitzeo zer esan nahi duzun, edo musika gotzen dut eta jarraian hasten gara. Ez, ba hori nik ustuta azkenan dela, ba hori e, denborra aldiaren lagur pentso bat bezala ez. Osa, ze jokun motai patu ditugu, e, zuk esan duzun bezala, ba, azkenan egia da bakoitzak bat ditugula gure joko kutxunak, baina ba ere igual nahi gabe, sartu nahiz dailegi idel jokuen munduan eta gotik <laughs> atera, atera zaizkit e, <laughs> Zihurrenik horrein hasieran haipatuko ditun joko txarrenen artean desiente haipatuko ditut bai, oietakoak. Segura, se, bai, fijo, fijo. N nere partidik seguro ez. <laughs> nere partidik seguro ez. <laughs> eh, Gainea esatea, ba, klaro, zuk idelak izan dituzu, baina nik ere bai, ba, flirteoak izan ditut ez, telefonoenak ez diren jokoekin. Eta ah. telefonoen jolasten ez diren jokoekin, beraz, ba, bueno, bakoitzak baditu ditu bere, bere zeak. Eee, eh, bueno, hau esan da, bat, musika du igoko dugu, eta zai horiek hasiko aziko gara. <mintyong> Eta denboraldiko okerrenetatik asita, ba ez joku bat baizik eta ba segura eski lehen saio goratuko dut zeren, <laughs> duela butxego nintzen entzuten eta kostatu zitzaigun, eh, lehen saio goratzen, <laughs> nahi, nahiko nahiko ondo, espero baina geto egin genun baina egia da, ba bueno, kostatu zitzaigula e, esperientziarik ez genuela eta eta bon azkenean, ba bueno ba, bakoitzak baitu bere maniak eta bar, eta, claro, nik gogoratuta lehen saiion hoetaz Claro Space Wolf eh, komentatu nuen Warhammer munduan kokatotatako jokua ez dut gogoratzen bat ere <laughs> <imaginatu, laughs> no zegeltu den nere buruan, ez lehen saioetatik baina baina mm -hmm. baina hau alde bater auttzta ba, eh, gogoratu nahi ditut nere kasuan denmoraldiko okerrenak eta eh, idel jokua komentatu dituztu nere kasuan edo adibidez... Eh, Pinguinailan, komentatu nahi nun, nola aserratu zen zidan joku hau. <risa> ikaragarria, ikaragarria. E, goratzen ez baduzute, ba, bueno, idel joku bat da, non, e, ba, bueno, pinguinoen e, irla bat egingo dugu, eta, e, claro, ez, ez dut esango zelan e, idel jokuekin ere kontaktua, zer enetzen, baina ez zidan bat ere esan joku hau, <risa> zer behin eta berriro klikatzea, Eta gainera garaio horretan ezagun bat nun, eh Clicker jokura jolastena diztela. E, ez dakit ezagutzen ezagutzenzu tundia ez? Es, es. Ba, Cookie, cookie Clicker eh joku bat dan, non galetak egin bar ditugu. Eta asíeran, ba bueno, click egin bar dugu arratoiarekin eta behin hobetzen dugula, azten gara automatizatzen, vale? Jokuak Christona Corak astea e, eta está kit Zergatik, inoiz ez dutu lertu. <laughs> zeren, azkenean da, pantai bat ikusten, nola, ba, segunduro, milioika gaia egiten dituzun, zeren behin, automa kristona automatizatu duzula, ba, ba, salba pantaiak bat izango behar bezala da, eta ez dago asko ikusteko berez, ba, eta, ba, nola igotzen diren zenbakiak, ez? Kasu pinguinei lan, nire antzekoa dago antzekoazen, zeren, ba, buna, ikusten zen unirlan nola pinguineo galde batera eta bestera ibiltzen ziren, E, gauzako betzen zenitun, baina azkenean ba hori ba, ba idel jokuada ba eta nire kasuan ba ez zer batere esan zidan e, joku bat ez, e, pinguina ilan eta gainera hori azerratu zenean, zeren aspergarria, oso aspergarria egin zitzei eta haugo e, horatzen duen dut nola, ba bueno, azte bat jolastu bar nuen ta azkenean ba lau bostegun egon nintzen eta hurrengo mm, jokura pasatu nintzen zeren azkenean, joer <laughs> Orrelako jokotara jolasteko, hobe ez jokotara jolasteko, ez. <risa> bai, bai. Bai. Zuki del hoc week. Pues, en honetan, joku... ikasi dugun da bueno, va, eh, eh, bueno, ba, igual eh jaso dugula horren beste denbora galdu behar eh E, eh, bueno, saioaren gati kurrikuluma betetzen ez. Azkenean, osea, jokoak dira ondo pasatzeko eta ez badu hori betetzen aukeratu duguna, pues, eh, ba, kanpora eta beste bat aukeratzen dut, porque bestela... Bai, eta gainera, ja, ba, joku gutxi ditugunez, ez da? Klaro, <laughs> mugiko horreak oso joku gutxi, gutxi daude. <laughs> E, bai, nik e, aipaimen bat egin hain nuen ideletaz gain. Mm -hmm. Ziorra nik e, denboraldi honetan jarri joloaztu duan e, joku txarrena e, idel, idel bat da eta, bueno, e, maina azkara ipatukut kontua da. Hemen iruditzen zait, zertzen dela borrokan zukezaten duzun e, pertsona bakoitzaren guztuak e, eta jokuaren maila, Porque izan daiteke bai. oza, te, teorian e, jokuaren ideia e, gustko izatea baina gero ba, jokuaren dinamika ez inololatz ino ere sartzea jokuan eta hori geratu zitzaueni Idel5fizeneko jokuarekin mm. zaskibari jokua dela dela ere e, kirol gustkoena eta, eta eta horregatik probatu nuen. Baina, bueno, dinamika gehiagia esan ez ezitza, dian inoiz eh, jokoan barneratu eta azkenan. Ba, ba, bueno. Ba, bueno, ekarri nuen ez dakiz errati, baina... <laughs> bueno, ba, ba guztoko ditugu lako idelak eta, ba, hori, ba askotan, ba, probei error eiten dugu. Eta, eta, bueno, bakasunetan, ba, ba, batzutan ateratzen da, eta beste batzutan ez, ez da. Hori da, hori da. Komentatu nahi nuen, bai, bai, bai, bai, bai, Ez, eh, horretaz gaina ipatu nahi nun, ba, beste jokue, eh, osea, demoraldinetako probetako bat izan dela. Klaro, ez teorian, eh, geneko gauza, i, i, ere kargarria izan daitekez, pentsatzea, jo, igual, jolastu dezakez eta liberean, diruaira batziaz. Oh, hori kometatolarniztun gai. Hor juntzen nere demoraldiko probetako bat eh, izan zela, ba, kripto jokoak probatzea. Eta bai. ba, egia esan, ba, <laughs> esperientzia ez da berreziki positiboa izan, eta esan duan bezalaik e, e, demoral ditik atara dudan e, ba, ik, ikartzpenetako bat da azkenan ba, jokuak e, ba, ondo pasatzeko izan behar direla, eta o, ba, azkenan sartzen dizkioz beste faktore batzuk ba, normalean, ba, pixka izorratzen da kontua. Bai, bai, ziren gaine, klaro, goratu go, go behar dugu, ba, emes hartze garen zaioan izan zala, eta ba. bertan, ba, bueno, momentu horretan, hau ez dakit, duela lau ilabete jartzen du urtea ziren, e, ba, bueno, a, ba, zera, bi, em, kripto txamponak, ba, inoiz baino goreago zeuden, ez? Eta, momentu horretan, ba, kripto jokupillo bat ateraz diren, kripto e, dragons izan zen hau eta, jolastu gen, e, zenuen e, horietako bat, Eta, mm. eh, ba, bueno, ez duk esamestela, ba, ikasi genuen, eh, diruaz dela irabazten, edo bet, <laughs> ez dela ez, eh, komen, esaten dizuten errestasunarekin diru irabazten, eta bestetik, ba, E, komentatu nahi nun, nola horrelako ba, jokupillo bat e, desagertuko direla datorren e, egun eta asteetan zeren, ba, bueno, kristonako bajoia bizetzen ari gara horreintxe bertan e, kripto txamponekin. Kripto txamponekin. Eta klaro, horreik normalean, ba, merkatua ba, bera eramaten du, eta horrelako jokupillo bat hori e, ba, ba, nola baita ba, bere kripto txampon propioarekin eta bar, eh horrela saltzen zutela ez fiskat eh jolastu dirua irabazteko ba ba ikusiko dugu nola asko desagertu egingo diren ez hori interesgarri izan da denboraldi horretan ikusiko dugu ba duela eh, bom, eh, bir urte barru ez kristu, kripto berriro igotzen badira ba horrelako jokupilo bat segurazki ager, agertuko dira baina bueno bai interesgarri izan zan eh komentatzeko eh hau em crypto Eta komentatu nahi nun ere bai, eh nere kasuan segurazki denbora honetan jolastuan oker, e, joku okerrena obeintzat eh mm eh ez hasangoutau. Em gaizkien pasatuan jokuena, e, jokua Mr Racer da nere kasuan, kotxe joku bat. Non ez hitzaidan gustatu joku honek ba, azpazkienen bazortea zela, ez? Eta ulertzen dut, ba, modu kasual batean, norbait, ba, ba, bueno, ba, ba, pixka batez, horrelako e, joko batera jolazte, baina, claro, batek e, pentsatuko luke, ba, joko batean hobetzen obe, joaten denean, ba, pixkat, ba, ba, emaitza hobeagoak lortzea. Eh? Eta misterri zerroen honekin, ba, ia ez zinezkoa zeren e, kotxak e, era aleatorioan bazure hurrean jartzen ziren, kolpatzen bazenun e, abiadura jaisten zenun, gainera ba, bazauden karrerak zitu zela e, kontrol denbora eta bar, eta ba, bai, seguraski ba, denbora aldi honetan jolastu duan joku okerrena. Ez kalitate aldetikan, zene, bueno, beste beste ba, grafikoki eta barretzegoen gaizki, eta beste gauza batzuk zituen ba, kotxe berriak eta bar barretzeko modua, baina bai, bai, ba, pixkat, e, azte bat joku horretara jolasten egotea, Ez ikustea, ba, bueno, hobetzen ari izarela, baina horrek ez dituz dure maitzak obetzen, eta gainera, ba, den, em, aztea amaitzea eta pentsatzea zergatik egonez jolaster, eh, jolasten joku honetara, ez <laughs> Mister Karam, bai, e, hori, hori, hori. Mr. Racer, bi e, nereka zuan, Mr. Racer eta Pinguine lan izan dira, ba, dudari gabe, denboraldi honetan izan ditudan den, ba, bueno, zaporetxarrenak. Zureka zuan, mm -hmm. e, komentatu zu Crypto Dragons, Eh, etai del beste baten bat hola, eta edoiekin, ba, naiko eta azki Es que charretan mañail del hocoekin, pues azkenean bai, eh, bai Adibidez va a diresa ipatuko, es veresikich charra de la cova txazi hori ematen dizulako hasta afasata, pues benetan zergatik paseadu denbora, joko honetara jorazte, ez txarra delako aizik eta... Osa, sentxazio bat ez dizula inora era amaten. Probatu nun Mobile Legends Adventure Dela, bueno, da frankizia bat nahiko ezaguna, Mobile Legends Bang Bang da MOBA bat nahiko potentea jendea asko mugitzen duena eta ba, pertsona ibar diinakinein dute idel RPG bat, eta... Ideia berez ez dago gaizki, baina, puza pues azkenean, bueno, da modu bat, pertsonaiaak ezagutzeko, gustatzen bat zaizu frankizia hori, baina, da joku bat, ez diodala da ikusten bereziki, e, pfff, ezakit, e, jarraipen bat, baidea. edo, be, e, ez dute zeango igual existitzeko, arrazu, golba dago jendea, ba, e, e, demora hon pasa, on bat pasako dula, baina niritzan za pixkat, e, triviala, oza, komo ge, eta ba, lau la, la zandirik. Bai, le, aurre, aurre lehenago esan dugu bezala, ba, joko asko, eh, pila bat daude, horietako <laughs> az, asko ikaragarrik dira eta, eh, ba, bueno, horreleako eh, joko bateri, ba, denbora ematea, ez, eh, pixkat, ba, ba, bueno, denbora galera bezala ikusten dugu. Uh -huh. Hau esan da, hau esan da. Eta nereka zuan adibidez, ba, daierzek, Eh, Deskubritu zizkidan jokuak, ez? Eh, hau interesgarria da, zeren, ba, bueno, ba Zuetanei, ba, guztu ezberdinak ditugu Bye. Eta, ba, bueno, pentsatzen nun ez Ba, nolai, ba, bueno, eh, Deskubritu zizkidan eh, joku batzuk, ba, egongo zirela Bainan, ni pentsatzen ditun, baino geio, daude, ez? Eh, uh -huh. Oien artean adibidez, ba, bueno, eh, alterrego, komentatu zen idan Eta pixka bai. jolazten egon nintzen, eta gustatu zitzaidan joko hau, eta gainera, ba, bueno, esan genuen, behire momentuan ez, e, play historien, ba, kristonako notak dituen joku bata. Bai, bai, bai. Bueno, de hecho, ba, nire joku beren netan ekarri du da bat. Bai, bai, bai. Ne, komentatu nahi behar duzu pixka bat joku honetaz, eta azte gogoratzen duzun. Haber, ba, joku hau. E, bueno, hemen sartzen da pixeat ere askotan haipatu duan kontu bat jokuekin baloratzeko orduan dela e, ematen dizun joko denbora. Ze bada joku asko igualazteetan zehar jolastu ditzakezunak eta hau da joko bat oso ondo eraikia, oso polita, baina irulao egunetan bukatzen duzun joku bat. Orduan, klaro, hori ere kontutan hartu behar da. Baina... Esperientzia bezala, erirutzen zait, benetan pena mereziduen esperientzia bat. E, joku ezberdina, e, pentsarazten zaituena, eta... Eta, bueno, mekanika oso... E, arraro batekin, hasieran igual, ba, ez badezu bere denbora amaten. Ba, esango zu... Zagatik ongona ez nimen... E, Konbertsazioen burbuletara klikatzen eta gero, e, liburuetako horriak irakurtzen, osean. Bai. Horrela, e, moduotzean hotzean, deskribatua, da dinamika bat oso arraroa. Baina, benetan, denbora ematen badiozu, eta juten zara e, aurrera egiten, ba, jokuak ematen dizkizun, te estoietan, eta e, zure pertsona jaren pertsonalitatea pixeat e, garatzen, eta eta gero jokuak ematen dizu ba, berriz jolasteko aukera hori eta horrek ematen dizkio ba, perspektiba oso bereziak jokuari eta nintzen benetan ba, pena merezio duen joku bat dela, ba, hori pentsa arazten zaituelako eta askotan daude joku asko haipatu ba, gumezela ideletan askenean dela derana automatizatzea eta gotzak e, ba, e, behin eta berriro sortzen jotea eta katso honetan da joku bat Ba, pe pentsarazten zaituena, ba, pixka, psikologia buruz hausun eh, ba, hartzen bai. egiten zaituena eta irutzen zaindeko freskagarria hori joku batean. Bai bai azkenan ba, komentatu duzu ez. Idel eh, modeloaren ba, pixkat bueltadaxo bat da eta azkengun arieran, ba, bueno, Eh, ba bueno, antzeko mekanik dati, mekanikak ditu, baina eh, ba, bueno, ba, ba, joku harraroa, komilatartean, baina bueno, oso joku, ez dakit, interesgarrian eri gustatu zitzaidan, eh? eh komentatu duzu ere bai, ba bueno, ba, ba azte bat, ba, egun batzuk, ez dakit, lau, lau egun bueno, olai irauten duela jokoak baina, bai. claro, batek pentsatuko luke, eskerrik asko. <laughs> Zer norein, bizitzu gara modu... Eh, Modelo batean, non, eh, joku gaien nadia eh, zerbitzu bezala ez, aurkeztuak. Beraz, ba, bueno, behin eta berriro ba, ba, edukiera berriak izan ditu eta besture lagunekin jolastu, eta berri sartu joku uraztaren dago eventu hau edo bestea. ez Eta nola bai, bueno, joku bat astea, eta maitzea, aste batea, ba, ni pentsatu, deskertzen dela ere bai. Baina, eskotan bai. Bateiz ere, e, ba, joku eskotan haipatugun bezala, Ba, jokuak jokoak nola bai sortzen dizu eguneroko eh gausak sortu berriz atzeko behar hori eta eta hori bete behar izatea. eta azkenean ba, joku joko batek eh nola daiteko ba, behar batean sartzea eta eh ba, doa pizkat e, jokuaren jokoaren filosofiaren aurka es orduan ba, hori istorio ondo ondoreki dago historia bat, eta azkenan bat, duena bukaera ba pizka similaraginez ba pelikula batekin edo serie batekin ba askotan aipatzen da ez e, serie batek arrakasta duenean ba gehiegiluzatzen dutela bai ba hori da pizka berdina ez ba, joku bat ez sortu eta ba berak kontatu nahi duena Ba, lau boste eguneetan ba, garatzen bada ba, nahikoa da eta azkenean behinzaat ba, bukatzen duzu, eta bukatzen duzu ba, satisfakzio e, sentimendu batekin ez behinzaat ba, hori. Bai. E, ondo on itxi dute,t ez dute gehiegi luzatu ez dute estiraatu beharrik Bai, Bai, Bai, eta gaina bori bora, jokoa zondo dago, eta ba izan da, bai, nire urteko desk, e, deskubrimendu bat, taier zeke Eta beste bat komentatu behar du, eta ezakit denboraldiko berenetan nebai sartu duzun, baina e, bot world adventure. Ah, ez horri ez duz hartu behar baina bueno, baitu gauza interesgarria baita. Baina alde batetik, ba, bueno, esan dezakegu, ba, rol joku bat, bizka Pokemon antzerako rol joku bat dela eh, esan dezakegu, ez? Bai. Baina, ba, bueno, ba, estetikoki oso, so polita Eta, ba, bueno, ba, gainera, ba, zitu nolako gauza pillo bat e egiteko, ez? Balde ba, batetikan borroka, baina beste batetikan ba, robotako betu eta barrez. Nik gutxi jolaztut jokunetara. Baina egia da, ba, bueno, jolaztuan gutxi hori, ba, gustatu zaitala. Bai? Bai, bai gauza interes gara, zituen. Nik igual, eee... Eh... Kontra eta nahi zagaitepeatzearen irutzen zait, ba, bueno, igual e, egin zezagiteela, ba, bueno, e, beste pertsonekin edo borrokatzeko modu igual mm. interesgarriago bat, Bye. ze, bueno, arenan eta zen modu bakarra ba, beste pertsonekin borrokatzeko, eta pixkat faltazitza hion, e, interes pixkat, ba, benetan, ba, azkenean, Pertsona bakoitzak e, bere jokuaren e, garapena e, murgiltzeaz gain, ba, ere ba, denbora dedikatzeko horreri ez, e, zure talde hobietzeko eta eta borroka horietan ba, maia hobea erakusteko, baina, bueno, Neri behintzat ba, interes gehiago eragin zian e, ba, nagusiak eta horretan aurrera gaitak hori mm. e, ba, e, beste pertsona aurkako borroka m, ba denbora sartzeak baino bai claro e, hau komentatu du ba, bueno, bakoitzak bere joa erak dituela eta adibidez ba nire kasuan normalean ez zaik gustatzen beste jokalarien aurka jolastea Eta beste batek, ba, pentsatu ezak, eh, ba, bueno, ba, piskat, hori aspertzen diola, ez? E, bakoitzak badauzka bada bereak, ez? Bai, bai. Horietaz gain, zein aukeratu dituzu, ba piskat, denboraldiko berenak bestela Ba, bueno, aipatu zuen horretaz gain. Eee, aukeratu dut, eee, no haietzen no, da? Mekarena dela hmm. shooter hori, bai. ba, gustatu zitzaedala, ze, bueno, ze, Hori da... Ba, e, ba pixkat... E, Artu nuen aukera edo... E, Barreneratzeko, ba... Ne, Neretzat toikoak ez diren jokumotetan... Ze xuterretan ni oso txarra nahiz... Eta esan, bueno, aukera eta mangi dutu neri... Eta ziren, ba igual... Txorak erdi bat badiru diare... Ba, e, neri pixkat... E, Errastu zidana honetan barneratzea, eta askotan ba, kostatzen zaitan e, shooteretan barneratzea da. Shooter errealista batean, e, daukazu laia sentxazioa ari beste pertsona bat iltzen, mm -hmm. ba, niri horrek ez nau barneratzen, eta eta ez ere, ba, bueno, e, Call of Duty eta horrelako mm -hmm. shooteretan ba, e, gerra... E, ngerra giroan, eta ba, dena horrela oso militarra eta abelikoa, ba, ez dit guztiz barneratzen. Eta honek e, ba, aldaketa bat ematen du zu horretan, eta ba, borrokak dira e, robotekin orduan. Claro, azkenan, ari zara e, zerbait mekanikoa zuntzitzen, ez zara bizitza bat kentzen hori hor bai. Neri horrek nahi gabe, ba, e, Kentzen dit, eh, ardura bat bezala, osea, bueno, ari naiz ba hori, e beste robotu bat zuen aurka, borrokatzen eta zuntzitzen da robota eta listo, osea, ez daukat, eee, eh, inkonsientaren ez daukat, ba, norbait hiltzen eh, ari nahizen eko zentxazi hori. Bari, bai, bai, bai, bai. Bai, kuriosa da komentatzen duzunaz, bueno, duela atzo, atzo gondien zen maik joku tara jolasten, eta bueno, gondien jolasten joku atera izan duela Manhattan Project. E, Manhattan Project da, ba, bueno, e, goratzen, ez badi, ez badi, ez badi, ez da ez, ez badi, bat, dapiskat, e, bomba nuklearrak sortzeko eratu zen proiektua, ez berrogei garren amarkadan. Uh -huh. e, eta, bueno, da, mai joku bat, apixkat, ba, hori, ba, karrera ba, ba, nuklear horretan saltzen dizuna, ez? Eta, ba, bueno, lagun batek komentatu zian ba, ezagun ez bat zuela, joku horretara e, zuela, e, zuela jolastu nahi, zeren, ba, tematika ez itzaiun gustatzen, ez mekanikak ez, e, ba, ez ezakit, ez jolasteko muda, ba, ba, bueno, bomba nuklearrak jolastea ez, e, edo sortzea, ba, ez itzai ba, iruditzen, nola baita, ba, bueno, ba, e, Disfrutatzeko zeo zer, ez? Kuriosa da, kuriosa ja. da. Claro, bai, bai, hori da pizkadat. Bueno, Horri horrela pizkadat, bai. e, tematika horrekin lotuta, mani, igual, ez dakite, e, bomba nuklear naiz, eta, bueno, diren gauza oso zuntzitze eta gulertu dezaketu, ba, norbaiteri, ba, osartzea, ez, gustatzea. Hmm. Baina, adibidez, ba, Naiko Hortik Hurbil, ba neri kostatuko litzaldeken naizta joku bat izan sartzea, eh badidez, eh kimikoak e, erabiltzen dituzten jo, joku batean. Eta hori izaten du, e, Denbora aldi honetako joku bat, eh, aurkezu no jokuetako bat, plaguing dela, ez? Bai, bai. virus ba bat edatzea <laughs> batzen bai, duen joku bat, baina bai. Baina, baina gira da, badaude lagauza batzuk, edo bako pertsona bakoitzaren buruan, badaude la limite batzuk, edo benetan... Bai. Ba, hortik aurreirak e, ba, zure guruari kostatzen zaizula horrekin disfrutatzea, ba, direlako gauzak ezkenan ba, sufrimendua edo ekartzen dutenak eta kostatzen zaizu horren ba, inguruan ba, e, ba, ondo pasatzea edo horrekin e, ba, denboraman bat izatea. ez Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, azkenean, ba, bueno, bakoitza jartzen dintu hor, nire dituen tokian, ez, e, mar gorriak, e, bai. eta azkenean, ba, bueno, ba, ezin zailo inori <gülüyor> ba eskatu, ez, ez nola baita, e, esplikazioak, ez, horriburuz. Horri da, horri da. Komendatu nahi nun, nere kasuan adibidez, ez, e, ez, horrentxe bertan esan dut, nola normalean, ez egit guztatzen, ba, beste jokelari aurka jolaztea, baina... Ba, nola disfrutatuan, eh, denbora aldi honetan, ba, horrelako joku utara jolazten ez? Eta, ba, bueno, aipatu ne ditut adibiez, ba, azuk esan duzun ez? E, kalotutu imobail eh, jokuat, disfrutatu nuela. E, ba, bai, ba, bueno, ba, ez dute, shooter bat, bere bost bosten aurkako mekanikekin, edo eta, ba, bueno, battle royale mekanikakin. Eh, joku bezala ba, oso, oso entreteni garria da eh, gainera ba, bueno, eh, denboraldi gutxiro ba, de, denboraldiak oso motzak izaten dira eta denboraldi bakoitzean azkenean eh, ba, bueno, eh, edukiera berria esatzen dute eta azkenean ba, ba, bon, nik adibidez, kalotutimo mobile pilo bat disfrutatu nuen, baina adibidez, Bunkarts, ez ez dut maia berean jarriko, baina adibidez, ba, Bunkarts, e, ba, Mario Kartan zeko joku bat, ere bai, ba, bere denboraldiekin, bere Lorpenekin, bere Duki era Berriekin, ba, pilo bat disfrutatu nuen. Eta ere bai, adibidez, ba, bueno, e, denboraldiko berenetan e, zuzen sartuzen ere kasuan joku bat, zela Brawl Stars. Brawl Stars. E, ba ere bai, berdina, ba, beste jo gala erien aurka interneten jolasteko jokuak, normalean hainbeste gustatzen zaizkidanak, zeren, ba, bueno, agobiatzen diate. Eta, ba, kasu honetan, ba, brawl Stars, e, ba, ekiztute, ba, iru-iruren aurka, jolasteko joku bat, gero jolasmu du pillo bat ditu, ez berdinak, eta azkenean, ba, bueno, desblokeatzeko pertsonai pillo bat dituz dute, Des, eh, pertsonai bakoitzaz dute esango ez berdin jolasten dela baina, bueno, ba, daude, ba, ba bueno rol jokuetan adibidez, zez, nola goten diren zail kapenoiek, ba, mele eh, urrunekoa zendatzen eh, duena eta bar, horlako perfilak aurkitzen ditugu eta azkenean, ba, bueno, ba, kristona komo bada oso oso entreteni eh, erosi daitekeen eh, edukiera normalean kosmetikoak izaten dira eh, pertsonaien Osea, azalak eta bar e, jokuari ere bai beste zentzutan dirua sartu daiteke baina horretan adibidez ez dute asko em, ez dira asko sartzen eta ba, bueno, naiz eta asko disfrutatu, ba, ba joku hauekin argi ikusi genun, ba denboraldian gustatu etzaigun gauza bat dela, ba, ba, eskaintzak toki guztitan, ez da? Bai, bai hori da. Eh Ni nahi gabe horrelako ba, e, jokuetan, e, joku barneko e, e, errosketak dituzten jokuetan, nik bilatzen dut, bat zukaipatu zuen horiez. Osea, e, Call of Duty edo Roll Stars edo horrelako jokuetan ba, orain nahiko ondo garatu dute. E, azkenean, ba, errosketak edo sortzen du ba, jokuak, Jokalari askorengan ba, nahi bat hobetzeko e, obet, edo itxura aldatzeko berre bertso Eta hori ere egiten dute, ba, uste dut denbaraldian ez duala ekarri, baina bueno, naiz baita ipatu dugu Pokemon Unite. Eta bai. Pokemon Unite den nahiko berdintxua da zentzu horretan. Eta azkenean, ba, azalak eta berritzen juten dira, eta Pokemonaren itxura aldatzen dute, eta bada hor jendea horretan gastatu nahi duena, baina ez du, ez du benetan eragiten, baina pertsona horren e, jokuan eukiko duen hobekuntzan e, eta hori zutzen zait, ba, e, nahiko zentzu duna, bakoitzak e, gastatu ezak nahi duena, baina behintzat, e, ni orduak sartzen ari baina ez jokuan, hori ba, nolaz baita izlatzea jokuan daukadan garapenean, eta Esai just aterritzen, ba diru gastatzeagatik, ba beste pertsona bat azkarrago garatzea. Ordain bueno, hori de, hori da, de honetan Leon eta nokido un eh, joku askorekin, es. Bai, zerren, bueno, batez ere komentatzen genuen, es. Eh, nerabiaen dauden jendeari pixkat bideratuta gaude, doumentzat bideratuta eta azkenean, ba, bueno, ondo dago, ba bueno, heldua azara eta pixkat, ba, ba, ezagutzen baduzu eta bar. Eh, horrelako ba, ba, eskaintzak ematea baina badaude jokoak adibez ba, ba nere kasuan goratzen dute ez e, biztiki goratzen dut nola adibez eh Call ba, beti sartzen zinen bakoitzean pop up bat agertzen zela erosiki hasa hau edo sartu honetar edo gelditzen zaizu hau aktibatzeko horrelako beti agertzen da zeo zer edo eta adibidez ba bueno beste Nike gustatuzkeen beste joku bat zela Golf Rivals Ba, bueno, golf joku bat da, oso, oso simplea jolazteko, baina beti ere bai kristonako ba, ba, botoi eta notifikazio pilo bat, ez, ez dut esaten notifikazioa hor goiko barran, zer noiek normalean e, e, desaktibatze ditut baina bai, ba, jokuan sartzen zenien bako itzen, ba, e, edo nondik ba, zenbaki gorriak ez, aktibatzeko gauzak elditzen zaizkizu eta barrez, eta nola hori ba, ba, nire bueno, gure kasuan, ba, ez, ez du gehiagia efektatzen, baina bai hori ez, du mentzat biderratuta dauden jokuetan eta bar, ba, bueno, e, kezkagarriak ikusten genitula. Eta hau gainera komentatu genun lehen saiotan, nola, ba, ba, bueno, azkenean, badaude daude joku hauen garatzaileak horrelako mekanikak e, nahi, e, nahi ta sortzen dituzte, ba, pixka bat, azkenan dira mekanikak e, eta hau, bat eretze guztatzen, e, ba, bueno, ba, jokuarekin arazoak dituzten jendea, pixka, at, arrapatzeko ez. Lehen traga joaten ziren pertsona hauek, ba, ba bueno, a, a, aue, pertsona hauetako asko, ba, ba e, nolabait, e, au, arazo aurri kentzeko edo, ba, esaten zuten ez naiz traga perratara joango, baina horrelako mekanikak azkenean, ba, escape joku batean aurkitu ditzakegu, Eta ba, bon, ni pentsatzen dut, ba, ba, joko hauetan adibidez, horrelako ba, ba, mekanikak pila badaude, nahi eta sartuak. Eta kontuzibili bar dela zer, ba, hori ba, oso gaztea bazara, umea edo, ba, edo ba, jokoarekin arazuak izaten badituzu. Ba, ba. ba, oso, oso, bueno, ba, gezkagarriak izan daitezke. Bai, bai. Eta nari ba, irutzen zaidana, e... bueno, ez da kildo txagarria esan, baina... Eh, ez, ez da gola ondo etikoki da, ba, eh, ai, zuk esan duzun hori, ba, ba, jendearekin, ba, momenturen batean, ba, oso barneratzen bada joko batean edo, ba, eh, ba, eukidezakela tentazioa ba, da, edo tentazioa, da azkenan eh, esartuko dela gazto eh, espiral batean, Hori egitea, e, frankiziekin, edo bueno, jendearen txat, bera gaztetasuneko jokuak edo izan direnekin, e, jende, hori irutzen zait, arriskutsua eta pues, jora, pertsonen sentimendoekin eta jokatzea da, o sea, hori egitea joku batekin berez e, ez da etikoki oso defendagarria, baina egita hori ez dakite Star Wars edo horrelako frankiziekin. E, ba, jendea igual barneratu da, ba, txikitan jolastu e, ikusitulako pelikulak edo delako bazkenean ba, be, beraien urbilea, oso urbilean bai. abari, e, sentitzen duen frankizia bat, eta gero, ba, e, jokuaren mekanikaren egita gitarra pertsona horre hori, ba, e, engantxatu egotea joku horretara gaztatzera, ba, irutzen zait, Naiko zikina, hio esan. Bai, bai, bai. bai. E, ba, bueno, ba, e, jakin ez daztue, eh? ba, dat, datorren denboralditan, ba, hum, askotan goberatzen badu ba, horregatik dela, ez? Etikoki, ba, oso gaizki iruditzen zaigulako. Eta, ba, bueno, pixkat, bideo honetik jarraituta, komentatu bat dut ere, bai, ba, pixkat, e, asterisko bezala, denboraldi honetan, ez nola, ba, bueno, pixkat, sartu ginan genshin impacten, Bai. <laughs> Saiatu er bat egin un pixkan monografikoa ez, e, biak, pixkat gure sentsazioa eh sentsaziodatz hitz egiten bajoko ni buruz eta gero, ba, ba, ni pixkat gehi sartu entzan, ez? E, komentatu daute bai, ba bueno, gustatu zen nahiko gustatu zitzake joko hau, ez dut goratzen zenota jarri nion. Baina, ba bueno, e, san, komentatu nuen, ez? Nola eh ba bueno, ordupioa sartu ditzak ezu joko honetara. E, ere bai ba bueno, stentzu berdinean ba, ba bueno, eskaintzak eta hor ematen e, e, dizkigula edo bizkat jokuan gastat dirua ert diru herrela gastatzeko modua ematen digula, baina honek ba, beste beste trend bat, eh sortu zuen gure saioan zela aste bateko jokuak. Uhum. Eta nola ba ba, bueno, ba hauetako joku pilo bat jolastu ditugu, ez? <laughs> Horla asterizko bezela. Ni eh, ez ditut horrein eh, ba, bueno, gensin impact izan zen hauetako bat, baina gero, ba, dibes, ba, di ez dakit ba, ez, eh, eh, amon gaz nire kasuan izan zen aste bateko jokua, ez jokua ba, jokoagatik ba, baizik, eta hor ba, bueno, ba, lako jokuak ez ditu asko disfrutatzen, baina gero ere bai, ba, bueno, ba, beste joku batzuk izan genitun saioan, ba adibias nere kasuan ba bueno ba, e, joko batekin gertatu zitzaidan el the dimensions tenemos ba, caso bueno, nahiko zai bueno zen eta ba, beste joko batekin e, gertatu zitzaidan zela e, range her majesty eta hau ba bueno da nere kasuan zeren den boraldiko berenetan sartu nuen eta sartzen dut baina negia da ba, ba, bueno, e, duen mekanikarekin ba, azkarra azpertzeko aukera ematen duela, ez? E, Reins hermai jesti da pixka bat, ba, bueno, aukeratu zure bentura moduko joku bat, non ba, Tinder moduan, e, ba, bueno, karta batzu, batzuk agertuko zaizkigu pantai aurrean, eta ba, nahi dugun aukera, dependezte aukera nahi dugun, ezkerrera eskubira egingo dugun, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, e, alde batetik an, e, roguelike joku bat da, non ba, bueno, beti azieratik aziko zara, eta beti, ba, bueno, kasunetan erregina berri bat izango zara, eta ba, bueno, aim, e, zure erreinuko e, e, erabakiak hartu barko dituzu, baina ba, hobekuntza sistema bat e, eskaintzen du, eta gainera, ba, bueno, historian osonduin integratuta dagoela pentsatzen dut, baina egia da, bari, ba, mekanika horrekin, nik e, jolazten duak bakoitzen, ba, gehien ezazte bat jolasten dut, eta alde bat erauzten dut. Hala ere, Ba, nire kasuan, Reins Herr Majesti ba, e, urteko oberenetan sartu dut duarei gabe. Dure kasuan, horrelako joku bat dago edo beste trend batera pasatuko gara? Ba, ez bai, nuzut bat ez orain azken demoraldean amaieran probatutuan joku askorekin hori pasatu zaitez. Igual, e, alde bat etik, ba, pixkat... E, Eh, nostalgia edo batzutan badirelako jokuak ba, eh, txikitan jolaztu dituzun ba, jokuen eh, frankiziakoak edo probatu nahi duzun sarbaitekin dohalako. Bai. Eta, eta bueno, probatzen duzu eta, bueno, asieran, ba, ikusten apixiak gara apena ba, interesgarria da, baina irusten da limite bat, non esaten duzu, bueno, igual jauz daukarrameste zentzurik, eh, aste batetik aurrera jarraitzea joku honetara jolasten no, gertatuz zitzai den Ekosoft manarekin. Mm. Gero ez, ez nuen hau ikpatu, baina berdintxua gertatuz zitzai den inokuni eh, jokuak eh, ba, mugikorrerako indugun eh, gara eh, bertsioarekin. Moldak etabai. eta bai. Eta gertatuz zitzai den ere eh, Land of Empires jokuarekin. Eh, alde bat eti, bueno, interzgarria egiten zitzai den delako estrategia jokua eta RPG baten harteko nahezketa edo bi munduetako gauzak hartzen ditu. Eta, bueno, e, hori berrikuntza bezala, ba, interzgarera iruditzen zait probatzeko. Eta, eta, bueno, ezagutzeko mekanik ezberdin bat, baina azkenan, ba, jokuaren garapenean, ja, aste bat aurrera sartzea ba, iruditzen zait pixeak gehiagi. Baina, bai. Ze dut hori ba, doela jokuak, ba, bueno, probatzeko edo, azkenean ba, interzgarri egin zaidana ba, horretako denbora, baina hortik aurrera eh, luzatzea ba, zaidala horren no, interzgarri egiten. Mm -hmm. Komentatu dutzu, eh, zure kaso nadibidez, ba, bueno, eh, bot world adventure izan zela, eh, bot world adventure ez, eh, mekarena izan zela. Bai mekarena, baina. Eh ba nola bait sorpresa bat izan zela zure kasuan, ba horrelako jokoak norman ez ditu zure jolasten. Egon da, denboraldi honetan nolako beste sorpresa bat pentsatzen zelena, da, bueno, hau beste horrelako, ba, ba komentatu behin ba, baino berriro ez, e, ba, bueno, hiru lau joku ezberdin geizten jo, e, ditugula eta pixkat, ba, baten bat ez ezbazei gusartzen, ba, beste joku batera pasatzen gara, eta azte horretako igual lehenengo biegunak egoten gara pixkat joku ezberdinak probatzen ez. Horrelako mm. kontestu horretan, egonda beste jokuren bat esan duzula, ba, hau, lako joku generiko bat izango da, eta gero, eh, bakkristunako sorpresa sortatu zaitzuna. Bagia zan, ez dut buruan orain, ustuz hori izan dela bakarretakoa. E, Mekarena, eta bai, bai, zaito kurritzen meesterik egia esan. Mm mm. Vale, vale, vale, vale. Vale, este eh, bueno, kasuan adibidez, va bueno, eh, va. Igual eh, Barkatu igual has played uh -huh. eh, bueno, es delako va ba, kotxe jokoak zirelako es nere esto, ta bueno. Uh -huh. Eh 20 ba, bueno, este hori egon intzena jolaesten va ba, bueno, entretenitu un intzena maña, creo va. Ba. Mesamme bezala beste joko askorekin, eh, batzu ba estilo ezberdierriko batzu ba zaidan RPG stilokoak ba, azkenean azkenan ba urtik aurrera jarraitzea ez ez diterrun besteko no, sortu. E, ez Estais zuzuri gertatzen, ba, ba, pixat, ba serie eta pelikuletan bestela, ez? Ba, ez duzu ikusi seria guai, use barzu eta azkenan pisat nekatzen zara, ez? No zen bataldiz gomendatu dizuten serie edo joko horiez. Eta batean ba, behin jolasten zuela esatu zuu. Oh, zehuna! <risa> eta nimen txatu du, biskat asfalonekin ez, osa, osantzeko izan daitekela ez. Ba, joko oso famatua da, eta jende asko jolaztu du. Baina egia, eta, eta askotan ba, horregati, biskat ba, bazta ertzen dugula ez. E, ba, bueno, ba, joko hau jende guztia jolaztu du ez. Zertako jolaztun barne izanetara. Baina gero batzutan, ba, horrelako jokoak hartzen ditugu. Eta ba, batean, oh, zehuna! <risa> Bai, bai, bai. Eh, Bona, bueno, azkenan gero esan bezala ba, guztuak sartzen dira, baina no. bai, eni uste bado dela jokuak, eta guen ez uri gertatuz aizu uste dutez, eh, adibidez, eh, nola da? Brawl Stars. Brawl Stars bai. Bye. Ez dela jokuak, joe, esaten, azkenan, Eh, Nerri ere naiz benka ertatu zait, jode, sartzen zarenean frankizia zagun batean baten ditzula, respetu pixka atez, bai. abertzen nola hau txiko jokua, eta eta atzutan, ba, igual sartzen zara, eta ez da duz da, hori nola ertzen beste jende, eh. ba, ban, bai. eta okalako mekanika bat, ba, ba, ba, askar sartzen zaitu jokuan, eta... Bai, eta azkenean, ba, joku oso ondo, e, e, oso ondo eginak di, e, diren jokuak dira, eta, ba, bueno, ba, ba... E, gauza guztiak ez hizkinen e, ba, ba, eski, guztiak ba, biskat e, leundu dituzte eta azkenean ba, bueno, ba, ez dugu esango ba, joku perfektuak direna direnak baina egia da ba, ba, bueno, oso zainduak direla diru asko dago joko jenatzean eta azkenean Pixkat ba, bueno, normala da horlako e, joku hon bat ateratzea baina askotan hori ba, ba, ba, kristonako sorpresak ematen ditugu ez. Nere kasuan mm -hmm. adibidez, ba bueno, eh denborrel dio noten, eh indieetan, eh naiko fuerte sartu naiz eta ba, ba, esan baradu, ba izan ba, asko disfrutatu dudala ez? Eh ba, joku txikiak, je, e, ba, kritikak eta jendeak ba, oso ondo jarri ditunak, baina ba ba bueno, bategatik gobesteatik ba, ez naiz joku hietan sartu denboraldi honetar arte, eta, ba, flipatu dut, ez? Eta, adibes, nere rankin denboraldi no, denboraldiko berenetako rankin jana adibidez, ba, e, gris jokuaz gogoratzen naiz. Gris jokua, ba, plataforma jokua hau da, non, e, ba, bueno, ba, ertxo nahi baten kontrol hartuko dugu, Eta, e, eta, bueno, alde batetik bestera joangoara, mekanika ezberdinak eskaintzen ditu, ba, pixkat, ba, ba, pertsonaia transformatuko dago gauza ezberdinetan, eta ba, gauza ezberdin horietan e, transformatuz, buzleak ba, bueno, ba, e, garaituko ditugu, ez? E, joku hau, ba, bueno, kristonako kritikak izan zituen aterazenean, e, nik ez nuen jolastu, eta bueno, telefonoan eskuratzeko aukere ezan nuenean ba, bueno, e, sartu nintzen. Eta, ba, bueno, ba, komentatu nuen ez, bere garaian nola, ba, bueno, alde batetikan estetikoki joku ikaragarria da oso, oso, oso polita. E, bestetik gainera, ba, bueno, ba, e, akuarelak ez pixkat e, simulatzen ditu bere kolore paletan eta horrekin pila bat jolazten du. Eta, e, ba, bueno, ba, esan joku oso, oso, oso polita. Joku errexaz, zeren azkenean, ba, ba, bueno, ez dakit biru orduan e, gainditzen den joku bat da. Ordu gehi sartu ald ditzakkezu ba, pixkat bat desblokeable guztiak ez edo logro guztiak e, eskuratzeko. eta batez ere ba, ba, bueno, jokua e, gay musikaren esperintzea bat ikararagarri iruditu zitzaedan, eta asko asko disfrutatu nuen joko bat izan zen e, dudari gabe denboraldiko berenetan gris eta, ba, indioietako estudio txikietako joku hoietan ere bai, ba, ba bueno, e, nere kasuan edibidez, ba, bueno, Legend of the, of the Skyfish sartuko dut, e, ba, bueno, e, ez da joku perfektua eta azkenan Zelda jokuaren klon bat da, baina negia da, ba, bueno, e, Zelda jolasteko hausa aukera duina iruditzen zaitala, eta, eta, bueno, ba, ba gauza ezberdinak eskein ditu estetikoki, bueno, ez da perfektua baina, Ez dago batera gaizki, ez dago batera gaizki eta azkenean ba bueno, ba, batez ere Super Nintendo Game Boy edorlako edo, edo bueno, Nintendo DS edo, edo 3DS-eko e, zelda jokuak disfrutatu badituzue, ba segurazki ba ba, ba, joku hau gustatuko dizue, Eta ba, pixkat fiskat zentz baina bueno, ja diru gehiagorekin, pixkat grisen e, e, estelan, ba nere kasuan Life is Strange eh jokoa hitz egin nahi nuen. Ba, ba bueno, aukeratuz dura eh, jokoetan sartuta negoenean, ba, ba, joko oso gomendatua zen eta eta bueno, ordenagailuan e, bere lehen e, atala eskuratuta nuen eta beintzat, ba bueno, ikusi nuenean, ba, ba bizkat, eskusa izan nuen saiora ekartzeko, ez? E, eta bueno, nola jokoa bere bai, ba kristona gustatu zitzaidan eh historia aldetikan eh ze, ze, ze polita oso historia kostumbristak, komentatu tú bere momentuan ba, azkenean ba da nerabe baten istorioa horlako ikutu nola e, no la dirauek, e, ikutu paranormalak dituen eta bar baina azkenean ba bueno ba da dagoen neska baten e, istorio bat da E, bere kezkekin, e, nola ba, bere inguruan mundu aldatzen ari den eta nola berak, ba, pixkat, e, ez zindu ez, e, zentzu horretan ez zer aldatu. Eta, ba, ba azkenean, ba, bueno, denak egon gara momentu horretan eta denak e, bizti izan dugu hori, eta azkenean, ba, ba bueno, e, ez dakit pilo bat gustatu zitzaidan den lehen eta lau eta komentatu nuen, ba, bueno, e eskeintzatan eta pixka denbora nuenean e, beste atalak erosina dituela Duela gutxi, uste dut, orain momentu eren eskeintzen dagoela, zeren e, ba, bueno, plataformaz berdinetan e, udako eskeintzak daude, oraindik ez dut hartu. Baina, <laughs> baina, baina, baina, ba, bueno, eske joku pilo bat jolasteko jolazteko, eta oraindik anba, baina, ba, ez, ez dut iztan denbora ba, joko nio mateko. Baina, baina, dudari gabe ere, bai life is strange nire kasuan denboraldiko berenetan, Eta pixkat aukeratu zure abentura e, historia huetan, eta nik pentsatzen dut honekin amaituko dudala, e, tel, e, Batman The Tell Tell Series. Ez? E, ba, esan dugun bezala ba, ba, zura abentura aukeratuko zu, baina kasuanetan ba, e, Bruce Wayne izango zara. Eta e, komentatu genuen nola, ba, bueno, e, batez ere azken pelikula aterazenean e, a, e, karri nuen joko hau, Nola, bueno, batman frankizian, eh, noiz behinka, ba, bizkat, rebootak egite dituzte ez, Berra, berrazierak egite dituzte. Eta, kasu honetan, batman da tel-tel series, eh, ba, sagaren berraziera bat edo bez mm, alternatiba bat da ez. Ez du, pertsonaik berdinak izango dira, baina bere interakzioak eta nola, eh, bere nerlaziak bat bestearekin ba berdinak izango dira ez eta joko hau ere bai, ba, asko gustatu zitzaidan, zeren azkenen ba fiskaba da pelikula, de course iko bastante nueva zela, non zure zure aukerak e, aukeratu alditzak ezu. honen e, kontra ere bai, ba, bueno, grafikoki somatzen zela adibidez, ba bueno, adibidez, ba, e, Life is Strange baina zarragoazela edo beintzatoa, ba, zarra ez zarragoa, o ez dut beiratu noiz e, sortu zen, baina estetikoki agian ez zain zaindua eta bazitu ba, momentu batzuk e, pertsonaia mugitzeko, e, bide normal bat izango behar zela, non ikusten zen hor, pixka bat, ba, bueno, e, pertsonaia hobe mugitu litekela, baina egia da, ba, bueno, historialdetikan ba, pilo bat guztatu zitzaidala, eta hau ere bai, ba, bueno, ba, ataletan banan dagoela, eta ba, esametzela ikusten badut eskaintzaren bat, horlako e, lako bandel bat, ah ba, eh ba sartuko naiz honetan, ez? Eta ni pentsatzen dut nire kasuan adibidez, ba azpimarratu nahi ditudan doan jokuak, jokuak hauek direla, ez? Azken saioan Deldermathscr komentatu nuen, horrenik monografiko bat markatu nuen eta joko honeken adibidez, ba dudarik gabe eh, urteko berenetan sartuko nuke bainean ba, beste beste zailakera bat, edo beste, ez dakit, denbora gehiago eman nahi diot, e, jokoan piskat aurrera egin, eta ba, nire esperientzeak hobeto e, ez e, labur bildu. Orduan, mm -hmm. ba, bueno, ba, hau piskat kanpoan utzeko dut, eta agian datorrenen datorren, datorren denboraldian denbora aldian ba, berriro ekarriko dut. Mm hau -hmm. zondo. Ba, nire aldetik, ba, azkar batean, ba, igual falta zeidan aipatzeko Batetik, azkarra azkara aipatuko dut Pokemon, de la ko bueno va ba, ne chiquitazo un eco eh chiquitako va ba, fraken franquicia kutune bat eta va ba, bueno denbora dio hori ekarri lengo eh generazioa karridut eta bueno ba, lengo jokoiek baskenak zer karridigutendo fisio torrengi inguruan hitz eginendu go eta ziurrenik haue ba, urrengo ba, bigarrena ekarriko dut eta jongo gara ba pixkat sartzen 20 le lengo generaziotan zeuno pokemon jo 8 zi 9garrena ez dakit aurten aterako den ja mhm bai 20 bueno de, ez dakit bat ma tira go dun sayoneko aña 20 le lengo edo 5 aipatza aipatsa gustu ko edake Ba, bueno, direlako azkenean gehien jolastu dituenak, eta, bueno... Eta... Eta horretik, ba... Azkenean nere... Gamer... E, e, Ibilbidearen bazati garrantzi txu bat izan direlako. Bai, bai. Eta ez, ez dut nahi zerra horreratu, bainean... Ba, bueno, horreini eh, egun batzutan oporrak ezango ditut... Eta horreindeka badaukator nere partida... Eh, bukatu gabe, eh, Pokemon eh, nire kasuan da eh, nola da? Eh, zugorria, zugorriako Jugurri? aventura hor, eh, bukatu da eda okat, beraz, ba, ba, ba, bueno. hor ikusten garenean, ba, segura eskizte ozer komentatzeko izango dugu haukera. Osando, osando. Eh, ba bueno, ba honekin, Ez dakitzeo zer galdituz ez duen komentatzeko, edo zai horren amaia ekin joan ah, gaitezke. Ibarkatu azken joku bye. bat galdituz aite e, Angel Saga dela baxkat mm. e, denbora aldian zehar, ba denbora geien sarrarazi dian jokua. Zerzuk esan duzu, ba igual, e, bueno, aztea zirean, ba igual e, ba, joku ezberdinak egin patzen genitula. Esa, probatzen genitula eta gero ja ba, pixkat ikusita zeinek sartzen e, zituen gehien ba, gero horietako bat aukeratzen zenun hastean bai. zehaz jorazteko ez? Bai. Baina e, joko hau da karra nik uste, e, aste horretatik aurrera jolasten jarraitu duena, eskenean ba, bueno, eguneroko rutinarekin eta horrekin zaila ba, egiten zaigu nik uste ez, e, aukeratzen ba, duzun joku horretaz gain, beste joku bat okintzeko bai, jolasten. Bai, eta bai, izan bai, bai. da bakarra, horretaz ba, e, e, e, ba, gero probatzen egona izen joku eta az gain, ba, egunean denboratxo bat edo dedikatzen ion joku honeriz, egia esan ba, mekanika oso interesgarri egin zait. Eta, bueno, eta pixkat e, bere e, ma, maia edo, bueno, eragina pixkat dimentsioan atzeko, ba, esango dut, e, azken, azte honetan, ba, joku hoberena akipatxoko ba, ba berriz probatu dut eta berriz ere bon naiz aseaia jolasten, Baina egia esan ba, azkenan bai iritsi naiz puntua batertera non esaten dut. E, ja, e, mm, nolobaiteko puntu bat iristen daia ja, e, e, naiz eta ez da nola da, e, pertsonen aurkoa jolazten duzunan, pe, PVP, bai. bai, ez da PVP bat, baina, bueno, baina, e, konstanteki daude zerrendak, e, ikusten duzuna, ba, e, jokun mota batean, ba, zer pertsonak lortu duten, esaltkapen oberena uh -huh. e, horretan, eta ikusten duzu, ba, jende asko ditula kristolako jantziak eta kristolako mozorroak, ze, bueno, joko honetan badozu jantzi a, armadura edo dela ematen dizuna ba, borrokatzeko maila bat. Bai. Eta gero, bado de estetikoak, derela e, mozorroak edo... Bai, azalak, ez? Eta, eh? eta, eta hauek ematen dizute plus txiki bat ez gau zandirik. Baina, jo, injustu aiten zait, ba, ez genean, e, hilabeteko pasea edo, ba, joko askotan mm. bezala ordaintzen baduzu. Bai. Bakarrik ordentzen baduzu pasea daukazu e, e, Mozorro Premiumak lortzeko aukera. Bai. Orduan, claro, horrek e, ez baluk eraginik eukiko, nesta txikia claro. bada ere, baina igualaiten du, ba, urrearen eguneko bat gehiago lortzea, edo e, Ez baliabide harri batzuk eguneko txiki bat ere gehiago lortzea. Eta gainera guek dira, hobekuntza obekuntza e, akumulableak, o sea, aldituzu pilatu dutxakezu. O sea, Naiz eta zuri estetikoki gehiagoen gustan zaizun mozorroa jarri pertsonaiari, zemateta gehiago lortu, ba jungozara pilatzen obekuntza haiek. Bai, bai. Hortoan, klaro, eh, azkenean ba, ordeintzen duenak eh, abantaia bat izango du. Nahizta ez daukan PVP jolasteko aukera hori, azkenean abantaia hem lortzen du ordeintzen duenak, orduan Bai, bai. Horto da pixeat eh, bukaera honetan ba, pixeat ateran hauena, baina ala ere, esan ba, behar dut hori, hilabete ba. eta piko mandit joko nahi jolasten, eta horregatik ziurrenik eh, sartuko nuke, E, alter gogorekin batera ba, denboraldiko edo nere txaz oberena izan den jokua bezala. Bai, honek eh, eh, gogorek arri dit zenen, ba, bueno, Zion komentatuzun, uste do Zion enzantzala ez, eh, ba, ehm, Diablo Immortal, bueno, Diabloko joku batera eh, agian sartzen zinela, Ez dakit Diablo Immortal zen, edo ez dakitzen zen, baina... Bai, bora. Diablo Immortal. Mm. Bai, harri nahiz de hecho, baina baina... Horri uste, zailan ez nola ipatu hori, kanpotik ipatu nizun. Baina, baina... Ez que, hau, bai, komentatuzuna, ba, base premiumak eta barrez, bai, ba, joko pillo batetan ikusi ditugunak, eta, bueno, justo, azte honetan, berria berrietan, ikusi ed dudala, nola, Diablo Immortalean adibidez, ba, eh, ez baduzunai, amarrurte jolaztu, de aldituzu eta ondo ez aldditituun desblokeable guztiak eta bar irabazteko doan ba, bestela eu mila euro kostatuko konstatuko lirateke. E, zehazki 1 mila eta bi hahiru euro. <laughs> Beraz da bai, azkenean badagolako... E, falazio bat non esateiz utorrelako jokuak ez. E, ba, bueno, bai, doan jorazte dezakezula eta ia gauza berdinak edo gauza berdinak eskuratu ditzakezula. Baina negia da, ba, bueno, askotan edo orokorrean, ba, hor daintzen duenak abantaik gehiago e, izaten ditu. Eta badaude jokuak hori pixkat zaintzen dutenak, ba, dibidez, komentatu guna, braul e, estartzena dibidez. E, ba, bueno, hori estetika kontuetan bakarrekan ikusi daiteke, Baina horrelako jokoetan, angiltzaga bezala, ba, eh, azkenean ba, ba, doan jolaztun dugun jokalariok, ba, azkenean desabantai ikusten dugula, ez? Eta kontua da gainera, uh -huh. ez digutela beste alternativa guzten, pixka bat, ba, ez premioen orre, horretan sartzen, ez? Zeren adibiez, ba, sakit, esaten balizute, ba, lehiztute, ba, amarre eurotan izango jokua e, desblokeatuta, eta bakarrikan, ba, kontatuko du, zenbat ordu sartzen dituzun eta barrez han kontuada bari, pasa tesutela, ba 10 ba, ba, € ordaindu bar dituzula, adibez, ba ez dakite iru edo bi ilabetero, azkenen ba, gasto konstante batean sartzen zara. Bye. Eta claro, hori guto añe kojo jokalarek desavantaja usten dituste eta ordainekoak ba pizkatez pobrezian, ez? <laughs> bai, sabono, so, sea so, al liberan basandozun una diablo inmortalekin izango balira berrogeita marra euro, baina eze mat mila euro esan duzu dela, orduan... Egun dabi mila euro. Abantaia bat ematen dizu, baina ez, ordeintzeak, porque azkenean, o sea, nork ordeintu duko ditu horren beste mila euro. Vai. Orduan... Demoran, demoran. Zango dizu abantaia 8 claro. bat, baina azkenean jartzen du nada muga hori, edo hobekuntza maxima hori jartzen duia lortzeko lo, lo, lo ezin eskoa, orduan... Zandaiteko unas en zubatean, ba doainik jolasten baduzu ba bai, mm. pues a, ordu sartu balko dituzu. Bina, bueno, ba, baina ondo pasatzen arain bazara sartzen duzu denbora barraretan, pues jode. Nork hori ba, ere bai. on, ondo pasatzeko denbora hori. Bai, bakarrikan faltatu gultzateke ba, Angel Saga honek ez, eh, PVB bat izatea horrelako desoreka batekin, ez. <laughs> <laughs> ez ahora bai koratzu komentatu zutenula sa Joan o e, baino baño komentatu zula, ez? Marvel Future Fight, e, Future Fight, gokorekin e, gertatu zitzaila eta nik e, joko honetaz bilatzen du e, informazioa ikusten du denean, ba, flipatzen dut, ez? Nola ba ba azkenaren esate dizute, ez? Ez e, piskat kompetitibo izateko, ba E, gutxi gora bera, ez dakit ba, mila euro sartu barituzu honetan edo bestean eta ez dakizten bat ordu, eta flipatzen dut, ez? Nola, nola batek hainbesteko eh, denboraekin horrelako dirua sartu dezake edo alrebez hainbesteko eh? dirua izan da seguraski, ba, ba, ez du ez, denbora gehiago izan dugu hori ba, disfrutatzeko ez dakit, ez dakit kuriosu, <laughs> kuriosu bai, bai, bai. neko txia bai Bueno, pa ba, honekin, zailoren amaiererizten gara, musika pizkabat, eta amaiererizten gara. <tusurra> <tusurra> eta sabebezala ba, bueno, den denmoraldiaren amaiera da gu eh, ba, bueno, opor batzuk hartuko ditu eta ba, gure ideia da ba, gutxi gora labete batean edo grabatzen astea. segurazki hori ba, ba, jabete jabette tapikoan izango zute datorren denmoraldiko lehen e, lehen alea. E, behiratzen egon, egon gara azte jokuak eta bat ezera, biskat praktikatzen hasi gara, da komentatu du, nik e, aurreko e, saioan uste komentatu nuela debatlekat ba, jokuarekin hasi asineztela eta piskat e, bideo jokun droga <laughs> bat da, bideo joketan. eta gainera, ba bueno, komentatu nu, nahi nure bai, ez dakit zan e, genuen, piskat idei bezala komentatu genuela, piskat bai, burutzen ari gara ez, hor e, lako eh ba bueno, nola denboraldi honetan e, irratian hasi ginen, e, ere bai, baina ba piskat, erosoago sentitzen ginela, ba, podcast formatu honetan eta nola ba, ba bueno, honetan pizkat eskaintzen dizkigula avantaja azukadibez, ba ba, piskat, e, ba ale bereziak egiteko edo gidak edo pizkat ba, ba, bueno, gu erosoa edo gustoko dugun joku batean adibidez, ba, Zuei laguntza bat eskaini albadea dizuegu, ba, ba, bueno, ondo. Eta zentzurretan, ba, bueno, ba, agian ale txiki batzuk, ba, gita batzuekin, edo, ba, ba, agian, ba, joku oso txikiak, ba, nerekasuan adibuaz, da, puzle jokuak non pentsatzen dut saio luze batean, ez daukatela e, edukira handirik, eta pixkat, ba, bueno, hamar minutuko e, review batean sartuko nintzatekela, ba, horrelako ba, jokuak esplikatzeaz. Bai. Bai. Edo esoten zenun ere, igual, ban jo, jokubatean sartu zarena, eta ia denbora bat armazunean pentsatzen duzu joa, igual. Ba, hausi aurretik, norbaitek esan balit, ba, ze, ze, non bai. zentratu edo zerreri dedikatu denbora gehiago, bizo, pues, igual, aurreztuko nun denbora galdu batez. Bai, bai. Eta bai, goza haiek, ba, azken aipatu daitezke, ba, mar-maos minututan, eta igual ez duzu behar saio oso batean aipatu. Hori da, ez da, pixkat, beharrezkoa entzuteko, ba iziketa, ba, bueno, ba, adibidez, ba, zentu horretan, ba, jokurretan sartuak bazarete, ba, segura ba, hogei ba, minutoko zai otxo bat, ba, kasu honetan, e, batekin edo besteekin edo, edo agien bikin, ez, ba, ba, bueno, e, horrelako zehozer, e, segura eski egiten hasiko garela. Ordun ba, bueno, ba, pixkat, abisatzen dugu, <laughs> abisatzen dugu, ba, pixkat, gu, uh, ja, streamer eta youtuberrak bezala, ez da? Ze binen kositas. Ze binen kositas. Ma, ma, ma. Ze beheldurra, ja faltesegu Twitch kontua, karri. Pentsatu nuen, demoralde honetan, ba, hor ba, lako zuzeneko batzuk egitea, baina azkenean, ba, bueno, pien artean e, koordinatzea sa, e, saioa grabatzeko podcasta grabatzeko ondo, baina, ba, bueno, ba, hor gauza bat egiteko edo zuzeneko bat egiteko jabear dugu, ba, segura eski planifikazioan diego bat, Eta nire kasuan adibez, segurazki mintzateke ain eroso sentituko, ba, ba, ba batekin aurrean, ez? E, noiz noizbeinka grabatu lagun batzuekin ba horrelako bideo podcast, ba, podcast, podcast, bat dutela. Baina, ba, esan bezala, bezela nik erosoago sentitzen ez mikrofonoarekin eta peskat ba zuek ez imaginatzen ze goapoa naizen neren ideao txikustita, ez? Baina, bueno, egin daiteke, egin daiteke, guztatuko litzea ba, da, gauza berriak probatzea, e, ba, agian ez, gameplay bat du, baten bat igodezak egulaztu eta, bueno, biak jolaztenz, eh, joku batera edo bestera. Egin daiteke, egin daiteke, esamez dela, ba, gauza txoa dira, ze bienen kositas. <laughs> Eta bueno, eskerik ba, ba eskerik askontutegatik denboraldi honetan, e, gogoratu ba, ezakiti irratean jarritzen dugu, segurazki bai, baina bueno, asaio ba, luzeagoak nahi badituzute eta fiskat ba ba mozten ez direnak eta bar, gu batez ere ba abantaila emango dugu podcastari eta, eta eta eta bueno, araki saio gehiño nahi baduzute eta edukira gehiño, ba, podcast bertsioan E, errexago entzun dutela bai iboxen e, Spotifyen, e, Apple Podcasten, Google Podcasten, uste dut toki guztietan gaudela. Beraz, ba, bueno, adakezute. Bideojokuak eta euskeraz nahi bedituzute, ba, ba, bueno, ba, bon, hilabete batean bueltan gaudela. Ez dakitzeo zer gelditzen zaiztun esateko, daier? Ez, ez, hori da, e, ja, nahi kasan duzu, ja, gure... Intentsia ga aurratu itsua segun beste tarekin bari eh gauzatza eh, da datu horregin <laughs> alitzen ara. Osotako. No, oso no. Ba ondo, bueno, ba hoy da muge merz denboraldiaren amaiera daturen denbora aldeen kuste gara. Aio. Aio.